Але помилилась. Одного разу, як усі сиділи за сніданням, рипнули двері, і у хату війшла якась дівчина. Здорові були, ось я й вернулась. «Е, Параска, зраділи хазяї. Виявилося, що тая Параска це бовкунова кунова наймічка. Занедужила у неї мати, так вона й пішла на який час додому. А тепер мати подущила, то вона й назад. Левантина зоставалась ні в сих, ні в тих, бо господарі знову брали поразку. Вона не вдержалась. — Чому же ви, дядьку, не сказали, що у вас наймочка є? Може б я тоді у вас і не стала, аби інде шукала служби? — Еге, дівчина, того ж я й не казав, що ти тоді не стала б. А мені, саме бачиш, рук було треба. Аж кричало, пощирості відказав бовкон, та не журись. Я оце завтра їду в город, а у мене там є родич, брат у перших, бакалією торгує. Я оце, як був у його, так і він мені казав, що йому треба наймачки. Їдьмо завтра в город, то я тебе відвезу до його. Може він не знайшов ще дівки, то тебе візьме. А не візьме він, то візьме хто інше, в городі людей багато. — Чи в город, то й у город, — подумала собі Левантина. Вона там зроду не була, так їй трохи страшно було туди їхати. Але ж там був заробіток, а тут уже відбули жнива, то не дуже треба найманих рук. Вранці поїхала з Бовконом у город. Чомусь той город здався їй не таким пишним, як вона думала. Такі будинки вона бачила і в панів у своєму селі, тільки що тут їх було дуже багато — дерев'яних, кам'яних. Сірих, білих, жовтих, так і михтять у очі. Та все один до одного попритулювані. Ні городів, ні садків. По вулицях навигають солдати та пани. Лаються якісь москалі. Вісторох по камінні та підкидає на ямках. Аж ну сидиш. Не подобалось те все Левантині. Бо припинив коні. Стали біля невеличкої крамниці. «Ану, злазь, Левантина, бо це вже ми й приїхали!» Бовкун прив'язав коня до ліхтарного стовпа і вдвох увійшли в крамницю. Крамниця була підхожа до тієї, що Левантина бачила і в себе на селі, тільки більше. По їй крутився хазяїн Степан Іванович Квасюк, чи то пак Квасюков. Це вже так він себе тепер звав. Чорнявий, з банькатими очима, з підстриженою по городському борідкою, не дуже гарний себе, ти не поганий. Здоров Степана Івановичу, — привітався гість. — А здравствуйте, здравствуйте, Платоне Григоровичу, заїздіть же у двір, чого на вулиці стали? — запрохав хазяїн. — Нема коли, треба на базар поспішатися, — відказав Волкон. — Ось я, коли хочете, дівчину вам привіз. Чи, може, вже наняли собі? — Ні, ні ще. — Да, коця хоче у вас стати. Служила у мене місяць, добра робітниця. Я й далі, бо ставив, то не можна. І він почав розказувати через від, що мусив Левантинові її слати. А Квасюк тим часом поглядав на неї своїми банькатими очима і Левантині чомусь не подобався той погляд. «А яку ціну візьмеш, дівчина?» – спитав він. «Три з половиною на місяць», – несміливо сказала Левантина. У городі жили по чотири та по п'ять карбованців. Але Квасюк побачив, що Левантина того не знає, і сказав, що більш як три карбованці не дасть, та ще, щоб вона і на своїй одежі була». Левантина недовго думала і поєдналась. Квасюк забрав у неї пашпорт і одвів її в кухню до своєї жінки. Квасючка, висока і худа жінка, дуже старіша за свого чоловіка, глянула такими сердитими очима на Левантину. Так до неї озвалась, що в тієї аж душі похолола. — Боже мій, — думала вона, — які ж тут непривітні люди. Як я тут житиму? Хазяйка зараз же поставила її за роботу до печі. Кілька разів налайла, що солючка і нічого не тямить, хоч лавандина робила все як треба.